Серцем жахнулись трояни, У корчах побачивши змія, Перед собою знамення Егідодержавного Зевса. Полідамант підійшов До хороброго Гектора і мовив, Гекторе, лаєш ти завжди Мене, хоч на зборах я навіть Мовив би й слушно, вважаєш, Ніхто із простого народу, Ані у раді, Ані на війні, аж ніяк не повинен в чомусь перечить тобі, твою лише множити владу, але й тепер я скажу те, що слушним мені видається. Далі не йдімо перед човнами, зданаєми битись. Ось що, гадаю, я статись повинно, якщо над троянським Військом, що мало вжарів, Переходити справді ліворуч, Птах і з'явився, орел, Який високо в небі ширяє. В пазурях ніс він потвору, Скривавлену. Змій величезний був ще живий, Та орел упустив його, Милого дому не досягнувши І не встиг своїм дітям віддати в поживу. Так же і ми, коли навіть і браму, і мури ахейські, натиском дужим зруйнуємо вщент і відступлять Ахеї, все ж не повернемось тою ж дорогою, тому ж порядку, а багатьох за собою покинемо троян, що Ахеї гострою міддю поб'ють, кораблі, захищаючи, власні. Так нам усей ворожбит пояснив би, що тямить душею смисл божественних знамень, і йому повірли б люди. Скоса поглянувши, Гектор сказав йому, шоломосяйний, «Полідаманте, не дуже ти мовив мені до вподоби, міг би і краще за це ти інше придумати слово. А як і справді о те, що я чув, ти свідомо промовив», то, очевидно, у тебе і розум боги відібрали. Радиш забути мені громоносного Зевса веління, Ті, що зійснити він сам обіцяв головою кивнувши, а замість того порадив ти вірити ширококрилим птахам, на них я не знаюсь, і зовсім мене не тривожить. Чи полетять вони вправо, де сонце за обрію сходить, чи подадуться ліворуч, де заходу морок темніє? Будьмо ж, слухняні одній, лише волі великого Зевса. Смертних, бо всіх і безсмертних, у владі своїй він тримає. у нас бо найкраще знамення одне – захищати вітчизну. Але чого ти злякався війни й бойового завзяття, навіть якби у бою? До єдиного всі полягли ми перед човнами аргеїв, тобі не грозила б загибель, в серці ж ні стійкості в тебе нема, ні вогню бойового, а як від бою ухилися ти або іншого мужа словом намовиш улесливим з грізної битви тікати, спис мій одразу тебе і життя, і дихання позбавить. Мовивши це. Він подався вперед, а за ним поспішили з криком шаленим трояни. Тим часом і Зевс громовладний з пагір ідейських послав, і з вітром поривчастим бурю і запорошив кораблі усі пилом. Тоді він ахеєм розум затьмарив троянам готуючий Гектору славу.